باب القرأة في الصلاة. منصف قمدنو آغاز ادريو سزنون عبارتو یعود خشوی قلبینا قادرهم ده ذكر لسانینا قادرهم ده تعظیم بل ارکاننا ذكر لسانی کی ذكر لسانی کی هالة القيام كي تكلا سڑه تكبير تحريم وكي هادر جينو فهالة القيام دقیام فوقت كي زنان رشتوا ارعاد چه کمدن ودافار ازو ناقران اگرم زن نحساء اعافا مونس کے مقرر پریشوا اعافا مونس کے هغه مقرر پریشوا اوز دا غیبارہ کی احکامات بکرکی دا قرآن مطالق احکامات پھر القرآن و فصلات دا قرآن و فصلات تده مختلف مسائلی گرم مسائلی ناغی کې ګن ایونهغا ک کوي یو مطله خقیت ف سرات بغ د تعین د پاتېې او دی صورتت نه مطلهقیقیت جممهوره ما مطلقی قیرت تفرز وید. مطلقی قیرت چکم دنو فرز دی. قرآن کریم که اللہ رب لیزت کرمائی دی فاقرا او ما تیستر من القرآن. نو مطلقی قیرت فرز دی. دویم تاعین دا صورت او زم دا صورت تی. تاعین دا پاتحی او زم دا صورت. دی. تا د دا فاتحی او زمد چا صورت تا دی بارا کی ایمہ مختلط تی تا احناف و مذبت پدی کدا دی تا عین دا فاتحی واجب دی او زمد صورت هم واجب د دا فرض و پرکاتین و ولینو کی او دا نوافل و طولو کی دول رکاتونو کې تاین د فاتحه او زم د سوره فرض دي هغه تاین د فاتحه دی او زم د سوره مواجيب دي مطلق قرات په یو دا کی مطلب دا دی چې مطلق قرات په یو شو پیدا شه په فاتحه ویل ان قران وی او په صورت کې وینوم قرآنی وی صدا تسې شو مطلق خیرت په دې یو دعا کې کو په یو کو په یو پاتې شو واجب شو شو پاتې شو په سیدتوی باندې تدارک د باندې کی په سیدتوی باندې تدارک د باندې کی دا نحو دلیل څه دی ابا قران کریم نه فقرا او ما تيسر ملال او په عين د فاتحه باندې او په ضمن د دلیل دليل داول نه روایت دي لا صلات لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب او وفي روایت للمسلمين من لم يقرا بكم القران او د روایت دي من صلى صلاه لم يقرا فيها بام القران فهي قداج بالنسبه د دین غی د وجوب استدلال کی بس خبر واحد اور اگر نہ فرضیت نہیں ثابت دل وجوب بات صحیح ثابت اگر وین تعین د پاتہ او زم ده صورت چه کمدنو سشه ده واجب ده. نداد دل تایدار دور وائدتونه دی دا دی چه کمدنو دلیل لی. و تاین ده فاتحه وانه او پزم د صورت پانه. امام شاکر رحمه اللہ تعالی و امام احمد بن حنبل آغا فاتحه تفرض اغی تائیں د فاتحه هم سوي پرزوي چې فاتحه هم وایل سری پرزدي اغی تائیں د فاتحه سفرزوي دا غی دلیل هم دا دوری وای تلنی یو ولنی واغی ته استلال د فرضیت کی او احناف د استلال چاو کو د اوجو بس استلال کی فرق دی نو شروع د نوو ورو شواهد او د تایید سره د احناف او مذهب اقوا معلومه دا غي په نسبانه فاتحه روخن دي او د احناف په نسبانه فاتحه واجب ده فاتحه څه ده واجب ده په احناف قران کریم ته قتل هغه کی مطلق قراتو فرضو بس هغه په طول روایتونو ایا تونو په فا آیات او په ریویاتو اعمالو کو ادهاری او په لاف په مرتبه وا قران مرتبه او چتاه داغې نه فرضیت شوم ثابت شوم خبره واحد مرتبه قران په سیوا نه وجوب شوم ثابت شوم و هم مساله ده هغه حرکت لاراده دا فاتحه خلف الامام فاتحه خلف الامام دا خوزاو شوا یو سڑه زان نمونسکی یا ایمام دی نو آغا و فاتحه خامخاوی بس یا فرضیت و یا وجوب خلاک خامخاوی توانا شوي صرف فرق و دم روی که دا نورا امو کنی زوانی فاتح شوا نمونس پاسد شو او د احناف په بنځوانی کې سې د تاسو یو پرانو شو او کوې نه کړی یا به کیه علاوه فاتحه خو په لاره لګنا فاتحه ویل ضروری شو دمن فرض د لپاره او دی عام د لپاره او د مؤتدي سوبکم نه د مؤتدي و فاتحه د امام سره وایو کوبه دا مار کتلاره چې کمندو مصاله دا او مستقل بالتسلیف ګرځیده لیدا دلیبا ني کتابون علي کلي شيوي امام بوخاري رحم الله پر کتاب لیکله ده جُز او قرات خلف امام دارنګي نشان ورشا کشمیر رحم الله تعالی په سال لیکله ده فصل الخطاب دارنگی مولانا عبدالحیل اکنوی رحم اللہ تعالیٰ پی اور رسالہ لی کلی را مولانا رشید احمد گروی رحم اللہ تعالیٰ پی اور رسالہ لی, لی اسکات المعتدی آغام دیر قیمتی ریست آلا تاسو ساس و گنده کی منتقیان رڈی او دو دی دیر دیر دیر بازار د مدرسې تعلیم القرآن دیر شیخ الحجیسو مولنہ عبد الرشید رحمه اللہ تعالی آغام دیر کتاب لکلے دیر تدقیق الکلام د لور جو دی او د هغی تخیص مړه سر فراسان سب ملا کړه دی سر کلام په نوبانې دا سال کې د تخ خو اختصار دغ دی اختختصار دی کلام نیلو محلات تعلاې یو مخصستر دی ساړلی کلې د ډېره مفي ده ده د هغی نوم دعاد ل کلام عادل کلام بہرحال دا اوستال سمہ صلی علی دی حمندی مطابق دا حدیث مطابق لگا خبرہ کو اوخ خلق تاس سندہ مستلی ذکی صدا ما سلام علی کۃ الاراضہ بدی کی تعین المذاہب سمذاہب تعین اول مذہب دا رہنما او مفتاویي وي هغه دا دي ته نجرري کې او نفق نجهري او نسرري کیسه موږ کې فاتحه خلف الامام عيل دا جائز ني هغې امام بو نه فرحم الله سفيان ثوري جمہور فقہا و محدثین و ناغیدہ مذہب دے جہری و سرین و منزون دوارو کی فاتحہ خلف الامام و علم مکروہ تحریمینی مکروہ سری تحریمین دوئی مذہب دے صدیب مقابل کی دیمام شاکر مولا قول قدیم امام شافی رحمه اللہ قول قدیم چه قرات خلف الیمام فاتحہ خلف الیمام امام نرستو که جهری منزی و که سرری منزی دعوی الواجب دی دار امام شافی رحمه اللہ قول قدیم دا بلکل دا دی, قول دا دا دی دا بالکل د دی اولنی قول مقابل لی اصل نزار دی رہا دریم بازه د دا ایماندارو الهجرا امام مالک رحم الله تعالی او فقهاو د مدینه دی جاہری منزونو کې قرات خلف امام فاتحه خلف امام دا مکروه ده او په سرری منزونو کې مستحب ده په سرریو منزونو کې مستحب ده الو رحم اذا امام احمد بن محمد رحم الله و امام شافي قول جديد قول اخير هغه دې ته په سر ريو مونږونو کې خراب قلب امام مستحب دي او په جاريو کې څکم زيدا سي جاي کې ولاړي سيناوري امام خيرت ناوري بیام چې ګمندرو قرات خلف, خلف مستحف دا دا کم مستحف دا دا امام فاتح خلف امام مستحافظ دا دې ګمندرو مستحافظ دا حضرت محمد بن حبل رحمه الله تعالی قال لي چې پنجاريو منځونو کې د پاتيا خلف امام قائل ایستوخ د اهل اسلام ننشتہ اې سوق د عل اسلام ننښت ده نه باندېږي چې امام شافع رحم الله تعالی قولی اخیر چره مصطابه هغه ده مصطابه سره هغه ده کله کا په جهريو منځنکی باندې شافع رحم الله تعالی د فاتیہ خلپری ما سنره خایل نه ده دغه هغه فرمایلی ما سمعنا احدن من آل الاسلام يقول ان الامام اذا جهر بالقراءه لا تجز الصلاه من لم يقرا خلفه مغ ندي اور يدليو تاند اسلام نشغدا پتور کړی وی ان الامام اذا جهر بالقراءه امام کله جہر کئ صداف تو ور کړی وی لا تجز صلاه من لم يقرا خلفه دا پهته ورکړي وي چې څوک ف خل په ایام نه و داغ دا په تو موږ د چاانه را وړ او دا یمار تمیرهمو لا نوم د قللی چې ام خیرت کوي او مختلفي خیرت کوي مختلفي خیرات کوي نو دا چې کم چې امام خطبوی او د دل ده که امام خرد کې او ده خرد که ده ده سی ده لکه ده سڑه خارده کمه سلیل حمار وشان ده خارده لکه ده آغا کس امام خطبوی او ده خبرې کې نا په جهری و منزونو بانده تقریبا ده امو اتفاق ده تقریبا ده امو سده اتفاق ده خبر اخوش ہوئی که نا دا چه کمدنو تاین نمزایی و اصل نزا چه دا دا دا قول قدیم دیمام شافی رای مولاو تعالی دا دا متقدیمین شفا شافی رای مصلک دا دا او د احنافو که احناف خیرت خلف الامام ته مطلقا مکروحا تحریمی وید او دیوتا چکمدنو پاتی خلف الامام تا مطلقن تا ہوئی واجب ہوئی دا چکمدنو دا زن الائل مخلق ورس و مذہب دے شاگئی تا جماعت المسلمین ہوئی شاگئی ہوئی قرات خلف الامام فرض دے او دا زنو غالیان و غیر مخلدینو دا غیم دا چکمدنو نظریہ دا شفاعتی خلف الامام <سؤال> ده کتاب مولا لیکلو خوایلی کلو وسیه غنا عبد القاهر نم مولا ما صفات نش تجداد عبد القاهر جرجانی دا با کتاب باندې لیکلو با ډیر پرفورمنګ طالبانو چې دا چاپ شوی ما سره شته وو نو هم دراو شفاعتی خلف الامام فرزہ واجب ده دا یې نو دا کتاب انم به مصنف عبد القاهر جرجانی او فرزند داوود کمدنو ګرگانی ارو ا دای د دا کمدنو د غلات او غیر مقلدینو دا غیث کمدنو عمد ما زفد صفات یخه دا اصل نزاداده ذ جمهور فقها او محدثینو اهناف او دجمهور و فقهاء و محدثین و دارنگی دتابعین و دا اکثر و مسلک اغده کندنو داده که ترک فاتحه خلف الیمام داغی دلائل خدا سے دلائل خلیر دی و لکا مشکات سرادیر کار دی دینا بنوکو اول خوران کریم دلیل لی سلط عراب کې اللہ رب بلعزت فرمائی دي پای دا خول خورآو فسته میه هوانې ټولله کوم پررحمون په را خول خورآو فسته میله هوانې طولله کوم فررحمون چې کلمخورآې کم لوستله کېږي په فسته میلو هوانسی کوږي د د خورآې مفسرین دا ذکر کړی دی چې یفتاوا دینه تیمه کی ذکر کړی دی اجما ناسو على ان هذه الايه الصلاه فدی باندې خلکو اتفاق لري چې آیات چې نه دا په موږ کې نازل شولې دغه خلکو یلو چې دا د امید خدای مبارک لري خدا خبر ازګه صحیح نه دا چی صورت عراب مکی صورت تی او جمعه چی دا مدینه کی واجب شو فرص شوی دا جمعه کی فرص شوی دا چی کل قرآن کریم لستره کی گی نو پاته هم قرآن دی نو غوگو تاکیری ہوئی غوگو تاکیری دا چی کمننو قرآن کریم قطعیو ثبوت قطعیو دلالت تی استمع له وانصتوا کلم قران کریم لوستل کیږي کلم لوستل کیږي دا اذا قرئ القران موملدا مومل شرطیہ دا او دا تاسو قاعده ویل دا منطق کی ته مومل علوم شویل ذات کلیه وی محمل علوم عصری کلیه مطلب دارد که هرگاه قران قرائت شود به آن گوش فرا دهید کلام قران کریم لستلکیږي نغغه وتا کیری بس قران کریم لستلکیږي نغغه وتا کیری او مفسرین ول شنو زل است صلات که منس نازل شوی ته کی منس کی فرق د سری او د جهری بکی فرق د سریو د دے جہری بکی جوہن دا حناف و دلیل لے پی نمبر روایت دلتو گوئی وان ابی موسیٰلہ شاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازا سوال لیتم فاقیمو صفوفکم شکل اتاسو منسکون و صفون انیخ قی فریبانی بابا برادی انشاءاللہ سمالی اومکم احادکم بیاری اوتا امتاسو امامتیو کی فریبان بابا برادی کے پهاد كَبَّرَ په کب برو چې کلغاله وبر ووي د تاسولهبر ووي چې کلهغ ووي خیر معغوبم الین په کوو واامین ختل تقسیمي کټې چې کلهغ ووي خیرل مضوبم اویم په کوو عامینورپسی وويډې وت کې اخیر ته وګوري په فیرې وا چېله غوابي هو را وخت ده وإذا وَا قرأ أفسدوا فاذا قرأ أنسدوا قال مسلم شریف روایت سے کہ امام خراسانی نوغلی شی امام جخرت کہ نوشی قال شی بعد کہ سرری اور جہری فرق نشتا اور دی حدیث نے یوں استدلال کروں اذا قال غير المذوب عليه وللضالين فقولوا فتصيبكڑے آمین با تاسو آئی و غیر المغضوبی علیم و رضوالین با تاسو نو آئی. دوی معیزا قرآن و انسیتو. چه کلک آغا قرآن کهو نتاسو کمننو و تغواد کی دی. تاسو تغواد تا کی دی. درین دلیل چې مشکات شرک کی دی. آغد آبو حر رضی اللہ تعالی روایت دی. تین نمبر روایت دی. مشکات کی. آن ابی حریر تاب قال قال رسول اللہ علیہ السلام انما جوئلل ایمامولی اتم بیهی فیزا کبرا کب فکبیرو ویزا قرآ فانسیتو رواو بداود و النسائی و ابن ماجا گوڑا دو تم سنی دی بیلی کھا لیکن دک تیر رویت تیم سنی دی بیلی او دی رویت تیمو سنی دی بیلی تا چل لے سرینگن دیو غلے پاتے کی دلو توبکو ہے توبہ ساید و مشکاتم دی جائے که غلده لیکن دی روایت تونو که دتا پا کسا معلومو ندی سپاق پر ازا قرآن پانسی تو آدل تونو ازا قرآن پانسی تو غلده چه کل آگا خیر اتینو غلشی کفاتی ہوئی و کسورت ہوئی دی پا کسان لگود گوری بیا اگر دی روایت بنوال نور دی بھی پاتی ها خیر دی روایت زکر اروان دی لیکن دانت ریواہ بالکل ضواہ شریف دی بالکل سچې دي سارېستي پدې کې امام موجود دی مخاليفو کې سره پدې ریواہ کې نه امام په کې شته کې شته او حکم دې اسکاټو د چوکوالي په شوی سره ولې راغله دې کې اور نور څه نغہ نشته بالکل شریف دی بدلالت کوم باقی کې دې کم نور سارېستي دریم غ چې کمدنو دلزا مشکات کې روایت چې کمدنو شته دی حز چېکس پیس نمبر چېکس پې ذاابورځ نو روولړې هغې کېری پند ته هنناسو عن القل ه من ان داروام خیر دی فقال هل کاره اما د منکو فقال پهقاله راجلون د حضرت سرا داه په تحریلاتې حلی کې چې دا وایا په جهری رت کې راغل جهری کې راغلی وه دزهته د راوي ب کې و چې منلات انجارهې بل که د او کوم په جاری او دا تخصیص چراوی الفات ذکر کئی دا چونکه واقع پچاکی را گلیوان جاری مسکی را گلیوان فقالا هل قرائی, قرائی قرائم احاد من کم آنفا فقالا رجل نام یا رسول الله او فقالا انی اقولو ما لی اونازاو القرآن ما لی چی سچل لی چی ما سره قرآن کی جنگ خوالشی قالا فن تا هن ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق دا قرآن تا منشو فی ما جارا فی دام زن راوی دی فاهم راوی دی فاهم راوی دی دا حیل سمیو ذالک امیرسی اللہ سلم ازا قیرت نخلق سو شو بند ازا قیرت نخلق بند سو دا دکم دنو ساری روایتو ندی دو احنافو دول روایت چی دل تا دن ندی ذکر کرنے دل تا ندی ذکر کرنے ترمیزی روایت تی تېر اوسه کلام چې تاسو بوئ چې دا داو نه ور دي مونږ له راځي سره دا دا دي هغه من کان لو امام فقرات ال امام له له قام شور ورته من کان لو امام فقرات ال امام له له قرات پتا چې امام می بس دا قرات د مقتدي سره قرات څه خبره خاطه شوه د کینو رس کې رې تقسیم شته جا जाहीर تقسیم شته منکان له ایمامون فکر رااتول ایامې لهوو د کې چې نهزور کول لکه چې منکانل لهو ایمامون نو فکر اتول ایماې لهغ ک را دا را ل کوم کاویل ل نه ف فل نو لهو زمین ایمان سر راي یا فقیر از ال امام للامام دا کدا تا ویره کرا ستر صفه جننده د مزب نه کلا بره هغه خدای په تاسو سقایه قراته امام قرات اضافه تاسو شو امام تاسو شو او ژوند یې ورته څه جوړه کوي قرات امام خوښ د آخرت دی امام قرات لهو قراتون کدا لهو زمیت امام دراجې کوي من کانا لو امامن دا صوب دا حدیث دا چال دا دی د دے دا مختلف دا پارا شوئے او حکم دا ایمان زکر کرنے من کانا لو امامن من تا بزمیر راجے کئے کنا حوتی ایمان تا راجے کئے دیتا لکسی نظرہ وے لے کی تا دینا زان سات البکار دی دا سی حدیث مخفل زان دانا گل دی خصبہ کی خبرو من کانا لو امامن فقیراتو الیمانن لو کرا تو او دا حدیث دی د بی حدیث ارخیہ پیغمبره مولا تعالی وا فرمایل چې تقیوه او امفسرین داو دغه سوار له صحابو نه نقل لې تور سوار له صحابو نه دا حدیث نقل لې مده کې زوم مثلا نشته فرمیزي وو هم حسن ویلی او زنی طورک نقل کردی رشانه دونی طراوی آو پوری دی و حدیث آغا سعیده حدیث سعیده دا صریح نور چه سلالات کې نا پکڑی دی و نا آغا دنو صد یو حدیث مان دا نه نوگی من کان لو امامون فکراتو دی ما ملو آسار دا صحابو اور تابعینو ودی کی دیر دی آغا چه کمدنو دیر زیاد دي دا مصنف لی ابن شیبه چی دی دو دی دیر زیاد نقل کری کې پدی کی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی دی ازا صلح آدکم خلف الامام فحسبوه قرآت الامام چه سوک موند امام بسکین ان امام قرآت والا کافی دی و ازا صلح آدکم خلف الامام وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابنِ عُمَرْ لَا يَقْرَ وَخَلْفَ الْإِمَامِ دا موعتا امام مالک کے داری ویت او سانا جم صحیر امام تحاویم نقل کردے دارنگی جابر رضی اللہ عنو آغا فرمائی لیز عبداللہ ابن عمر کو رضی کر مانسو اللہ رکاتاً لم اقرافی آمیم القرآن فلم يسول اللہ اللہ وراء الیمام فچام منزل کو آگئی کہ فاتحو نوائلہ حضرت و منزل نکی گی ہاں فی امام بسیوی نبیہ کی گی بیانت ایک گمدنو کی گی ابن صاحبت رضی اللہ عنہ وغی لاکر اتمال ایمامی فیشے ان نا مسلم روایت تے لاکر اتمال ایمامی فیشے ان امام سره پستکیم خیرت نشته له جاري کې له جهري کې ابي بن مسعود رضي الله عنه روایت ده چه سو يل ابن مسعودا القراءه خلف الامام فقال يكفيك قراءه الامام به قرات دي امام نه لا كافي ده صاد بن ابي وقاصي قال وجدت ان الذي يقرا خلف الامام فيه جمره چه سو سوام جسوب امام په فاتحه وي قرات کي په امام به از اقولوه کی سکروشا وینو قبعو امنی اباسوی ساقنا تبقوصوشو چیزو قلوه لما آخره والایمام بین یدهی قال الله مین ابو بکر عمر عثمان کانو ینتغون عن القرط مال امام دیبا دیبا دیبا از قرط مبرستو منکاولا علی رضی اللہ تعالی فرمائی من قرام الامام فلیسا الفطرہ پیرو کترات ندي عمر رضي الله تعاله فرماي وو ادتو ان الذي يقرا خلف الامام في فيه جمرا ذرا مچو خلک اسکر ورټاينو اژو وي ان اودو اجمرهن احب الي ان اقرا خلف الامام خلک اسکر ورټاوني اوم ادا را لغو قرف خلف الامام نه بهتر دي امام ثوابي فرمايلي دي ادرجت 70 بدرين كلهم انقیراتی خلف الیمام روح المانی دا روایت نگل کرده ادرادتو صغین بدریا کلهم یمنون المختدی ان انقیراتی خلف الیمام مدازی دیر روایتو ننی دا اصلافو صحابو صحابینو اقلی دلائل داون دا احنافو سردی دا اصلافو نظریہ دلائل یاو ما څوره مسळा چې تاسو ویلې دا چې مدريک د رکو مدريک حرکت ته او که فاتحه واجبې نو داض دی جماع چې مدريک د رکو مدريک تو رکات ته تر څو رکو چالان غوړ رکات اعلان وکړه بیا فاتحه وسو چې فاته رکو چې د فاتحه وسو باندې شوي بیا څنګه مدريک د رکات څو دوه که که راتخ په ایمان ضروري وي نو کوم دایبه وي ایمان دا شي وي دایبه کب دوي ومقاومه علي فردي وم اختلاف سي شو وي سکته د ایمان کې وي ایمان نه هر حيات پسه سکته کوي الحمدلله رب العالمين دوي وي الحمدلله رب العالمين ديار ایمان يو رحمان رحيم مقتدي وي الله رحمان وي يعني وې ولا ظالم پس دې چوشي خدای پس دې له کتاب وروکي دې دې امين وک دې ځان لا امين دې وران لګې او مختاريان وې الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم لك وذيك رضياك رضاي نور بدل رب کو لکهيبان دې يا اره پس انتظار کوي او یاد سورته فاتحه پس سکي امتظار که دا کل مساله دا کل دا بایوار او کل دا بایوار حالکا مختدی شو دا سوشو امام امام دا سوشو دا غطا امام مختدی که مختدی دی امام خلقوز پا امام چاہتا انتظار که مختدی دا انتظار که دا لکم خبره او دا کم زیفہ حدیث کرار لی تو دمرا اهم خبره دا شریعت و لازنی متعاین دی ذهب الله مطاين كي ده دهيم ده أحناف وشي كمدنه دهيم دهلي دهيم وحدة ده سؤالات ده موز يو ده موز تشهده يو ده تو چه يو موز ده أنا لكه سطرة الإمام سطرة مقتبئ غلطي وكي فإن إمام مست خرابي وكي إمام غلطي وكرا هذا مقتبئان مست خرابي وله وحدت دو تاري وحدت دو مز نشي سنگه ستترين ودن وخيرات فيمي قالو رم نا أمير وفا دي أمير ست دي بعد دو خبر كي كنا پ ملا ک را پرم نظر وه نو د جج مخی لاړل د خپل ملګری پوه کړي چې زه سو هم تاسو ل ایي د چېسم کې ناصل نود ته تاسو په ټول ژ دی جج دا جت مخیته منظره د پ ته ووي فمیرا مسله ې د تونو ملګوي میرا مسله ې جا تا وی دا منسکو یار یو تن خبره کوي بس پینډا شي څه یو تن خبره کولی شي کنه یار بس بیا تا وی میرا مسله کیه ه مې دې میرا مسله کیه جاجو ته مړ دا د سره ورسید یار خبره هم نه مانی بل کو دا ولځه تر بار دا یار کولی شي کنه ما تا جاج سې مناسته تا د دبای کوي کولی شي د بیا وی میرا مسئلہ کیه ه ټول خلک میرا مسئلہ کیه ه بیا وی هغه غیر مقلد کو خلک هغه خو په دې کنه چې دا قدیمی ما سره چالو کړه ځکه دا یو یاره مالا راته پندای شي ستوړي چې دا به دې ته دا دې چې کی دا دې ته دې چې موږ سره لا خبره ساتو خو بس دې مشرکنه ته کوی را به ز ستور سره کوی له یو پوری هه یو تن خبر کې غ پوری اغه او ته یو څنۍ کورې و سیو تندیر نه د تاسو سره پیژمونکه ټاکه جوړه. په موږ سره سیو تندیر د دې ویناریو په اندازه لا وای. که نه دا جو ته پاتې کیدل دا خبره ټیک ته تاسو ځاګلته را. کارا غیر مخلی له خبره د پرې نه وله. دا ټول سره لیکه کیږي. خو سیو تندیر خبره کوي امیر وقف دی. امیر وقف د چ څو چې ګمدنو قرات خلف اليمان ته واجب وي یا مستحب وي دا غیظ ګمدنو یو روایت صحیح سریح افغانستان کپای کید ګمدنو مقتدیی طرحی کی ایمان وی او پای کی حکم د قرات ترش یو روایت صحیح صحیح کبا کی ایمان او پکی سوی مقتلی وی او حکم پکی د چپوالی وی لاغا دے قرآت وی لاغا کی استدلالات ایدہ حادی سنا او داغی استدلالات تموم حجت کی شي دیشی زکر زمان روایتون صریح تی زمان روایتون صدیح ترے لکہ یو روایت لاجزم مخیطہ رئی لا صلاة لمن لم یقراب افاتح دل کتاب و یامنی استدلال وروتری څه څه دی استدلال لا صلات او استدعی کی څه او موږ نه کی کولی تا غزاله زرا مابسی او لمان تا مختدی بیا بغل منفردي او تیمامي لم یقرأ فاتحه الكتاب حدیث میوی دغه استدلال نه دی او تا حدیث کی ظاهر کې نو مختلش ته نو کی او نو حکم د قرأت ملک راوی هسته نا استعلان سکنا دین دا ور پستی روایت فقیل علی ادی هو را انان کووار امام ابو رو تو لشو منګ ایمان پسیو قال اقرا بها في نفسك اقرا بها في نفسك ویزا سراوا کنا معنی وکړه تی اقرا بها في نفسك فاتحه وایزان سرا پدې په پرځای په ځان سره څه کوه وای هغه وګورئ ته امام راغې مخضری راغې حکم له خیرات راغې امام راغې مخضری راغې حکم د خیرات راغې ته اقرار به نفس نفسې استدلال باندې پوسې کوم دا استدلال چې جواب کوم یا بل د حدیث نمبر 30 د نمبر په آنو بادر نسانت قال اکننا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحة الفجری فقرآت فستقلت علی القرآت قال لعال لکم تقرؤون خلف امامكم لگتا سجد امام نرسو قرآت اغیبتو آؤ نبیان السلامی لا تفعلو الا فاتحة الکتاب لا سمت ہوئی مگر فاتحة الکتاب وائی فا انو لا سرعت لمن لم يقرأ بها وفی روایت اللہ وداود قالا و... وَأَنَا أَقُولُ مَا لِي وَنَاجَوْنِ الْقُرَانِ فَلَا تَقْرَعُوا بِشَئِئِ اِمِّنَا الْقُرَانِ اِذَا جَهَرْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرَانِ کوئی باز دین نور صریح نہیں شکی دیر رو رخ صریح ہاتھی ہوائی نو باز نازمون روایتوں نے چیو کہا داگے نہ دی جاؤں مستشنا کرا بس کوش ہوئی زمون روایتوں دا سکرا کې دا قرأف او اڅښو بالکل له سیدو سورته پاتې حبزان لا وایو خو څو ګران اې دا قرأف انڅو دا هغه دلایل دي کې تفصیص وکه پدې روایت باندې پدې جوړوي چې نو پایګه سوخه تفصیص یې پدې روایت او پدې روایت په اړه یې داسې ګندو را هغې استلالا اول نای چې دی جوابونه اول روایت ایت دلته چېری دي لاسلا سرلی ملم ااقاب فېتل کتاب نو پهځ کې مونږ اوویل چې دی خو نه و خدای پر مقابل کې نو روایتونه راغلي دي من لې 55 فکرې د ایما ملو بس اسانه خبره دی جلو اشکال نشته خدای غوا ته مونږ تر کو نه یو بغیر د پاتې نه مونږ نکېږي چې سره مختری وي دا هغه فاتحه ده چې فاتحه ده د ایمان فاتحه چا چې فاتحه ده د تو فاتحه او ایلیلا حقیقت نه نه حکم نه نه دوه وسو ماته ها پاتې شي به خود نه نه ده پاتې پاتې شوي په دا د او ستان جووررم ووي ب غباره چې لکهد نه ته استدلال کوي چې مختلفي دي شو ووي پاتې نو مو سره غبل عادی او ځای کهه تهحیح ده که نه نوبل هغې نه او پهول کې پو شوي د مطلب داې چې د دو مختلفي په کوې داخل کا مطلب د حدیث دا شو چې پاتېحبه خامخ په موکې ویل یا حقیقتن او یا حکمن په حقیقتن چې سړی ایمامي یا منفري او چې مختلفی ويلو حکمن بل شو امام ایمام پاتېه دی چا پاتې نه شوته مختلفي پاتې نه شووه مزه کارې دویم داې چې دځ حدیث اصل سپوک چې دی د سر د باره جوور نظر روکا و دیبانی خلے باش معارف سنن کی مولنام عیسو بن اولی رحمه اللہ تعالیٰ کرده معارف سنن دی کتاب مونده او اردو کی داگی تلخیص درس ترمیزی دی صحیح دکنه دا تقیصه و دا چه کمدنو لگتا اردو کی داگی تلخیص منطر اردو کی دا دې حدیث اصل مقصد عبارت النفس دې دا زم د صورت د باره شولې دا حدیث دا فاتحه د باره شلولې شوه دا دې حدیث مقصد د دې چې فاتحه سره زم د صورت واجب دی اصل مقصد د حدیث دی یا د یو طریقه هر دې پاک سره روایتونو لا صلاه لمن لم يقرا بام القران فصائدا په حال كون دیمو تاكي د قاري کي چې زيارتون کوي د خیرت دار په فاتحه باندې صائدا باندې پوسوي صحیح وکړه زيارتون کوي د خیرت دار په فاتحه او تاسوي لري حال کوي او مقصود په كلام مقاید کې څوکي کوي په دغه مقصود فتایده کوي مقصود سشه ده؟ بس آره. جو امتا اقل اصدلال خو اوجوبه لگوارو خو توجوه لگوارو خو توجوه لمن لم يقرأ فشی سر اغلی ترشتو بوری؟ بماتحة الكتاب، چکا نا؟ دی ورپسی عدیس کیم نی؟ شو افی روایت لی مسلمن لمن لم يقرأ بی امی القرآن، نا؟ او قاعده یا د فکر ورزې انشاء الله چکم فلسه او شریعت هغه استلا کی نو هغه لازم شي هغه څه شي ما له دا قاعده وګیلکه تاسو پوښتنه فیل فلسه وی متادیوی او شریعت هغه استلاحو گردهی نو اغا لازم شی اغا شریعت سو گردهی استلاح اغا سو شی لازم شی لکه او زورا دا قرآن چلی فقر او ما تیسر منن قرآن اذا قریال قرآن دا خوی و فعل متعدی دی دا دا ته ضرورت نشتی چه علاراری باراری حرف جارس را قادیت ضرورتو حرف تجربہ نے قاعدہ د ثنشته ضرورت کیش کرے صحیح وا شریعت کلا ک لدائ استلاع کی عقد شریعت دشی ک تلاش لکه اس غیر عقد شریعت شوا استلاع شوا شرک قرت کوا موس کی قرت پر رد اس کی رد دشی د شریعت نوئی اگر موئی قرات فی الصلاۃ دا قرت د شریعت کی واسطہ استلاع وا شیقیرات پومنس کی ضروری دی. حالکه خیراتو کا دی کی ویلو تی ضرورت چې شی صول والا. ون دا شریعت سکرا. استلاک را. ون دا سشی لازم شی. سشی شی. لکه ویتر دا فیلی و تعدیلی. ورش ہوئی. ون دا شریعت استلاک را. ایتار. ون شو. لازم شي ون دا لازم شي پری قیدا پوش ہوئی. هاں. بے مقاعدہ اغدالہ چې بیا شریعت دکت کا لازم تنزیلی چھو بیا شریعت استلا کری او لازم کرے ہو دا لازم تنزیلی کل بیا شریعت متعبی استعمالی صدا پو په پہارفی جن سرہ بیا سکی متعبی کی بیا پہارفی جن سرہ سکی متعبی کی بے مقاعدہ وانے پوئی کی چھو شریعت اس اغل لازم کرے دیکھنا تو اُس شریعت اغازِ کمنن سکی مطادی کئی ہے نبیاتِ کمنن پارفجر سر سکی مطادی کئی ہے حکمِ د عام لازمی کی اگر عام لازمی چی مطادی کی گئی نو یا په سکی گئی مطادی کی گئی تو شریعت کو لگی حدلہ دا حکم د حقیقی لازم سکی وڑ کی نبیات سکی مطادی کی ہوئی گئی اوس پر متادی حقیقی کی او پر متادی شرعی کی فدی کی فرق دی درما قاعده و شو یو متادی حقیقی ہو لغوی دو متادی شرعی دی چې شریعت بیا کی عادی کی د دې کې فرق دی حکم به یو دی حکم مې یو نه چې کوم متادی حقیقی وی نو الته کې ایثال د فیلوي مکول ته فقط هلته چې ایثال فیلوي مول ته فقط ایثال د فیلوي مفول ته فقط او چې کوم ماجي شر وي ماجي شوي نو هلته کې ایثال د س فیل مفول ته وي په زمن د سره ده زنم د بل نه سره د زنم ده بل چې کوم مسااد سرري شروي وي د پاغې کې اییل د فل چاته وي مفول ته وي او سره د زنم ده بل نه پو را ا او اقر را د فاتې حتل کتاب دیې اقرا فاته الكتاب د از کندرو متحدث شهره حقيقي دي مبدلته کې با نيستا مبدلته کې قراتي سال لتاه فاته الكتاب تا او شريعت دا اقرا سو وردا ولا اصطلاح دغه اصطلاح لازمي تبديلي شوکنه لازم یې وسو تبديلي شو چې سره په اقرا په بددينه قرات د موسی مورال ورنځو استلایکه اوس بیاشریت دیسه کوي متاج کوي په چې ماج نو په بعض سره کي مت کې نو لازمې تنظلي وو نو په بعضته لازممې شر د په بعد سره شو کو د اقره د پاتې کتاب اوس په د اقررا پاتې کتاب او د اقره د پاتې کتاب ته وي د اقره پاتېتل کتاب مطب داې چې هو وایه د ا را پاتې ل مطلب دا نري په م مزهه نه پوي ددي مطلب دا نري بلکبي مطلب داغې چې کت د پاتې او کا په زیمن د بلکې سره زم د بل نه سر زم د بل نه او دلته کې پاتېدل کتاب مخصود نه ده دلته کې دا زن سری مقصود دی تا ظم مخصود دی اگر پاتی اصل کتاب اقران از طلاح معلوم شوه اگر چه نمالیم شوه از طلاح نصف شوه معلوم شوه پشت اقران آغسکی دو معلومی دو اگر پاتی اصل کتابی چو اصر راولون دلتووید شداد کم قرأت که لدک سر بلتکا زم که دا حدیث اصل کتلوله شوه لزم سورت دا پاره لازو پاتی این پاره سواب خبره پونه شویدو هاں دا قائده چې دا نو دا, دا, دا نانو طوی رحمه اللہ تعالی لیکلی دا و دا غا چی دی فتحفت الالمعی کی موارنا سید احمد پالن پوری سبلی کلی دا اگر زیده تا دخیم سخلق اغلا نکو روزو هم سکتا تا دا سو دا, دا کتاب چتا و آغستو اگر سپتا لگی کنا ترمیزی شرح ها دا تحفت الالمعی نو پاگی کې دا قائده لیکلی دا ماضغ خو به کار ګار نه کوي خو ل دغه دی په کار د چوکي پو نه شوي دد حیث نه دغه استلا را ډ نې چېفااتې خل پهلی ما چې کوم نه واجبب ده دا دی د پار سرلوشي دا چلوله شوي د زم د صورتت د پااره دی چې د کوم د پااره چلوله شو د هغې کت خو ته واجبب نه وایي صورتت م ت واجبب ووي د زمد د صورتت چې د کمم د پااره هديسه شوي دی چلاله شوی دی د هغې چې کم نرو خیر ته نه وای او چې د کوم د پاار چه شو د غ خلیرسته کو و پو شوي دور پس ه دا بورې لا در شوو فقيله ل غورې را نه ناکون و رالی قال قالله ااخ رابی ننفسې موای د ااق رابیات في نفسې کهسممه نو معو دغی بلکل مع کو اصیلا نفرې دی می قبه ها في ننفسیک دا ځانله پهزړه کې ووایه بزړه کې ووایه که نه نو مطلب داې چې امام خیت ته سوچ کوه ځان لته سوور د پاتېې کوه جیازو نهمال جو نو دا خوزمونږدل لستا د خوونه دی تو ختې لسانانی یا دی کو نه شو می قراین پیا في نفسې نه خوستا دویم نوشوی دیم چې کمنه ده دې چې په نفس کلافسره په نفس کلافسه صدا چې اصطلاحي وله صدا د انفراد دبار راځي تر پر راځي انفراد دبار راځي یک راځي ها خالق اونیکا منفردن خالق اونیکا منفردن چې تکلا منفردن بیا وایي چې کلا منفرد نبیه چه کمده نوایه حال کونی که منفردن حال کون ساکی چه منفرده یو دادی چه دا ذکر قلبی شو مطلب خل... قلب کیوایه او دویم داری چه منفردن چه زان لچه کلولا دی نوایه چه زان لسی ولا دی نوایه او درین دادی چه دا خو اجتحاد دا بغوری رده دا خو منخونه دیه ل بی غوریره ان دا ن کوون و رالیمهقالله ااق رابي هااف ننفسکهه او بلطرهته مرکورې وایې چې دا خره افانسی استحات د ساحبي مقابل مرفوع مرکو کې حجرو نه دی وږي که نه نو داې کمو دلیل کېزلی نه شي دل کېزلی درم آغا و بادیم نیسامیت رضی اللہ و تنہو روایت چو چه کم منگویلوی یو درشم نمبر روایت دو بادیم نیسامیت داغی روایت بارا کی یو چې کم دا دی چه دی کی وقف کې رفع کی اختلاف تی جویم دی کی ساندن استیراف دی دریم دې کې مخصول له مدلس ته مخصوله او مدلس ته او بل کې متن استراب دی متن استراب دی بل اباحت ته معلومي کې وجوب ته نماز نه کېږي اباحت ته معلومي کې وجوب آ دلیل سکمدنو تدغا سری حی روایتونو مقابله کی قوت کیدل نیشی دغه چاغا محمد می صاحب په کی بللا باقی کی محمد ابنی اساق بللی آغا دجال منن تجاللا تاریخ کی مغازیو کی معتبر دی بالکل تاریخ او مغازیو کې احکامو کې احکام معتبر نه وی وې حاج اسمت الله ابن رحمه الله تعالی ترګودی کې راغله نو موږ ته په خیرت خل په امام درس کوو هغه ویکي وفرمایل چې دا غره به دا محمد ابن اساق یو ځل سحر سبق وی طالبانو ته تا سبق وی نو خو به طالبان تا بیان کوو بیگاما خوبی دلے دی مدرسې ته تا شورترالا او د دا نه خار بوتو وی دیجل دا بیان دا خوب ختم کو شدی که شورترالا او دے بوتو فی شورترالا او دے بوتو نقائید صفرح مولاو فرمائن وی بست محمد ابن ساکھ کے بارے میں تو اس کا اپنا ہی بیان کافی ہے کہ اس کا اپنا ہی بیان کیا ہے کافی ہے علی امام مالک رحم الله تعالی فوق تنہ طبیعت دیر بده چرتا نو هغه وی چې کزه د بیت الله شریف دروازه ونیوم او قسم خورم چې محمد ابن صرد د دجالو من دجاجله زبکه حانس نیم علی من د امام مالک په افرادی تابعیت کوم روم بد نه لګا دوم ربی عبادت نه اخکاماتو کی روایت متبر نه مغازی او طالم مغازی من بخاری د محمد ابن صرد نه یا خو به سلیم مغازی څو ډوړه کېلګا کار دا دغهام نه دي په احکاماتو کې روایت مو توبر نه دي روایت قابل استدلال نه دي صدا غیرت خلف الامام نور بیا تاسو هغه خو موږ صرف دا خپل حدیث حل کول دیو چې نه ما بهر ندی خبرونه کړی محمد صلی الله علیه و صلاتو لم یقرا فیا بوم القرآن فیخداج صلاتا نیمګړې دی موږ دا درته نه وو دلیلې چې دا وجوب باندې دلالت کوي تبانه وجوب و ایمان او منفردي د وجوب څخه فقیلا یا بي هر راینه ان کن ورا ل امام قال اقرا في نفسك بايني سميو تو مطلب تصور د فاتحه په کار دي سوچ د فاتحه په کار دي باور دې دې دې نه چویل قال الله تعالی الله فرمایلی قسم د صلات بیني و بین عبدي دا حدیث موږ بار بار اورېدلې الله دې په موږ له عمل توفیق نصیب کړي دی حدیث مطلب دا دی چې دا فاتحه چې دا په توجوه باندې ویل په کار دي په توجوه باندې ویل په کار دي قامو راجات چې الله رب العزت سره صدا په طریقه د مناجات ویل په کار دي زه دوري مې ستاسو الله ذکر کړی چې ما سعود الله تر طرف جواب نه ووري دله امی دني ارت دي نو زما مخ کنه زما تدې مطلب داري چې دومره په توجه وي او دومره په یقین سره چې لکه الله ورله جواب ورکي قسم د صلاه د بیني و بین ارت دني سپين فاتحه مې نه ما کړی دا دا راهنمو د دلیل چې بسم الله الرحمن الرحیم د فاتحه د ځری. څنګه د صلات اطلاق او فاتحه شو دي او بسم الله په دغې نشته. ولې او دیما سلام فاذا قال الالف الحمد لله رب العالمين قال الله تعالی حبذني يا عبد فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله زمان بنده زمان صفتو کو و اذا قال <سؤال> مالک یومی دین قال مجد انی آمدی زمان بنده زمان بزرگی بیان کرم و اذا قال ایا کنا عبود و ایا کنا ستائیم قال آزا بینی و بین آب دی دا زمان دو بنده شریک دی زکر زمان عبود بنده میں عابد دے زمان مستعان یم بنده میں مستعین دے و آزا بینی و بین آب دی ولی آب دی ما سألان زمان بنده جزمان سغواری زکویر چزمالد غوارم از ما بنده چه زمان سهواریم زیوال ورکوم و ازا قال ایدن سراط المستقیم سراط اللزین انام تعلیم غیر المغضوب علیم وردواللی خالها زالی عبدی ولی عبدی ما تعلیم که دا زمان ده بندهی از ما بنده چه سواری سیوغو خلن اغاول زورکوم و انا نسننن نبی صلی اللہ علیم وردواللی و امار نزیل را طرانهما کانو یفتتیون السلات بی رب العالمین مطلب قرات کې وباتحه جا او بسم الله جا هر نکوه دا مسالته راشي ده جار بیس تسمیه هغه بیس کوم نه جار و با تسمیه دیو موسو روکو الحمد لله رب العالمين نو خلصل نو مسدا او امين بده